Nik arrosa Sareko Irratio hon izenean hitze e, ingo e, Arrosa Sareko Irratioi posteko herritzen nola ez? E, antxete Irratiak Donostialdean emititzeko lizentzia lortu izana. Gainera horri geitu nahi diegu badela lehenengo irratio komunitarioa Eain, lizentzia lortzen duena, e, emititu al izateko. Aitziberrak aipatu berri du, ba, azkenean, irratik mertzialekin lehiatu behar izan zutela edo dutela e, lehiak eta horretan, eta horrek gehiago zaildu du. du. Arrosa saretik enera urteak daran salatzen eta aldarrikatzen, batetik aldarrikatzen e, irratiok badugula eskubidea diala erregularizatua izateko, eta salatzen, kasuanetan, ba, Euska Joarra izan diren gobernuek ez dutela, honen inguruan, pausobat bera ere eman. Aitziberrak aipatu duen moduan, Patsi López agentean zela, e, martxan jarrizen lehiaketa bat, eta e, lehiaketa horrek E, Gaure esskai inundik inora etziela erantzuten hasiertik e, aierazi genuen. hala ere zenbaitirratik lehiak eta hoet horrera horretara barkatu aurkezteko asmoa izan zuten eta aurkeztu ziren hau emaitzetako bat da. Dakizuen moduan, patxi lopepe zen martxan jarretako leak eta ura bertan bera galditu zen, eta urrerena etorri zen gobernuak hau gaur egun indarrean dagoen inigo urkuluuren e, gobernuak kasu horretan, Kompontzera egin beharrean, bide berretik jarraitu zuen eta epaitegietako bidea hautatu zuen, behin baino gehiagotan, aipatu izan e, dugun moduan. Arrosa saretik betidanik eskatu izan dugu, lehiak horretan, e, ba, bueno, zeuden puntuetatik, bosgarrenera itzuli izedila. Hau da, gobernuak egin zuen lehenbiziko aurre esleipen horretara. Proposamen hori onartu izatera, ba, zegertatuko zen? Gaur egun jada, xautu diren e, milaka euroak, etzirela xautuko, eta horretaz aparte, ba, erregularizatuko izango genuela, einbatean batean eh, geure irratien diala. Lau urte dira leiaketa martxan jarrizela eta legeigoerak berdinean darrai, eta are gehiago, pues, zenbait kasutan epaitegietan ere badagoelako. Horrek Gero eta desoreka handiagoa egotea ekarri du. Batez ere, Euskarazko irratiei dagokienean Izan ere, idealean, Euskarazko irratien proportzioa. Ez da, barakat, irratik kantitatea ez da handitu, eta horrek proportzioa txikiagoa izatea ekarri du, maderiletik eta bestain badlekutatik egiten denen irratiak gehiago direlako. Hortaz, egoera, okerragoa dela esan dezakegu. Eta honetan larriina zer da, ba, Eusko jarraritzak legebiltzaren erabakiari berari entzun gorra egin diola. Zainetan eskatzen zen bueno, legibiltzarraren, legibiltzarraren erabakian irreti komunitarioan sektorea erregulatu zedila. Euskarazko irreti dagokigun, dagokien lekua emanez. Kontuan hartzekoa da, 2000 amabiko aurre, aurreiz leipen hartan, irrati batzuk izango zirela lizentzia lortuko zutenak, kaso honetan orain gozbeintzat bakarra dugu, irrati komunitarioen artean, lortu duena lizentzia eta emititzeko baimena. Beste guztiek, orain arte bezala, egoera alegalean emititzen e, jarraitu beharko dute. Hortaz, eta honekin amaituko dut, arrosak, eusko jaurraritzari eskatzen dio, legebiltzarrearen ebazpena bete dezala, eta Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako Irrati Komunitarioen sektoria erregulatu dezala.